Битие и откровение Беседа от учителя Държана предобщи окултен клас на 22 май 1929 г. в София Размишление върху живата светлина За следния път пишете върху темата Първият подпик на живота. Всяка проявена дейност в света има свое начало, но има и свой край. Като четете Библията за пример, виждате, че тя започва с битието, начало на нещата, и свършва с откровението, края на нещата. Битието започва с стиха. В начало създаде Бог небето и земята. Какво ще разбере човек, ако прочете Библията и Новия Завет? В началото той все ще разбере нещо. Обаче дойде ли до откровението? Нищо няма да разбере. Езикът на тази книга е образен, фигуративен, пълен с символи. Животът на всяк, всеки човек, на всяко живо същество има свое начало, а раждането му. Създаването му и свой край – откровението. Края на живота свършва с откровението. Какво се открива на човека в края на живота му? Само той знае това. Всяка добра и лоша постъпка на човека също има начало и край. Първо човек обмисля какво да направи, как да постъпи. Това е началото на постъпката. После той извършва доброто или злото, което е намислил, което е край на постъпката. Видите ли някой човек в затвор, ще знаете, че той е дошъл вече до откровението на своята постъпка. Откровението на дадено престъпление подразбира Откриване на това престъпление. Какво е откровението на човешката любов? Съмнение и разочарование. Млад, образован момък се влюбва в красива, млада мума. Докато се ожени за нея, той я идеализира, мечтае за красив живот, купува и най-хубавите дрехи и накити. Това е началото на любовта. Като се оженят, около тази красива жена започва да обикалят много мъже, да искат приятелството ѝ. Младият мъж вече започва да се съмнява в нея, да я е ревнува. Това е откровението на неговата любов. Щом получи това откровение, той губи вече идеалите и мечтите си. Какво придобива от това откровение? Не само, че нищо не ни придобива, но той изгубва красотата на своя живот. Той губи смисъл на живота. Сега, като слушате тия неща, вие казвате, че ги знаете. Какво разбирате под думата знание? Кога човек знае нещо? Лесно е да кажете за пример една четвър, две четвърти, три четвърти или четири четвърти. Но какво представлява тия дроби? Ще кажете, че другата една четвър подразбира деление на цялата единица на 4 равни части, от които се взема само една част. Това знание обаче не е достатъчно. Човек трябва да знае, каква е мярката, с която е разделил цялата единица на 4 равни части. При това той трябва да знае отде е взета мярката, с която единицата се дели на по-малки части. Ако някой раздели една ябълка на две равни части, всъщност еднакви ли са те по тегло, по форма, по външен вид? Какво представляват частите и какво цялото? Ако се гледате в живота, ще видите, че частите са повече от цялото. Абсолютно цяло е само Бог. Всички хора, всички живи същества са относително цялостни. За пример, в дума майката и бащата представляват цели единици. Децата съставляват части на майката и на бащата. Човек обаче, мъжът е част от Бога, а жената. Част от мъжа. Казано е в писанието, че Бог е взел едно ребро от мъжа и направил от него жената. Първоначално човек имал 13 чифта ребра, но Бог извадил от него 13 чифт и направил жената. Човек останал с 12 чифта ребра. По този начин той се освободил от фаталното число, числото от 13 Фаталността е влязла в жената. Дето влезе жената създава нещастие. За нея се бият мъжете, за нея се развалят семействата. Жената ражда деца, но след време те умират. Злото не е в самата жена, но в желанието на Адама да има другарка. Жената не е дошла на време. При това тя се явила като резултат на едно неестествено желание на първия човек. Като я видял, Адам казал, това е плът от плътта ми и кос от коста ми. Какво може да се очаква от едно материализирано желание на човека, което се е явило в него при вида на животните, всяко от които си имало другарка? Когато се говори за жената и мъжа, явяват се различни уподобявания. Мнозина уподобяват жената на сърцето, на любовта, а мъжа на ума на мъдростта. Каква любов е тази, която внася раздори? Или каква мъдрост е тази, която внася разрушение в света? Любовта, за която хората говорят, е човешка. Любовта има степени – лична, семейна, обществена, народна, общо-човешка, идейна и божествена любов. Една от проявите на човешката любов е скарването. Щом двама души се обикнат, те непременно ще се скарат. Това показва, че в човешкото естество има някакъв елемент, който предизвиква спор, скарване, недоразумение. Това не се дължи на любовта. Любовта служи само като почва, върху която нещата се посажда. Когато двама души се обичат, те са готови за нищо и никакво да се карат. Единят е недоволен от другия, че не го е обича много. И другия иска да бъде повече обичан. Колко трябва да бъде обичан човек? Каква е единицата мярка на любовта? С колко единици любов трябва да бъдете обичани? Любовта на едно може да бъде единица, на друг две единици, на трети три единици и т.н. Любовта може да бъде най-много 10 единици. Един завършен цикъл. Знаете ли колко е голяма единицата любов? На колко единици любов най-много човек може да издържи? Какви са качествата на единицата любов? Мъжът представлява единица любов. Жената две единици. Синът три единици. Дъщерята четири единици. Целият човек, семейството или обществото пет единици. Народът шест единици. Знаете ли какво нещо е да ви обичат цял един народ? За да отговорите на любовта на един народ, вие трябва да бъдете много богат човек, да имате какво да му дадете. Когато някой ви обича, той иска нещо от вас. Вие обичате ябълката не толкова за нейното дърво, колкото за плодовете. При това Колкото по-сладки са плодовете, колкото повече плодове ражда, толкова по-голямо е вниманието и любовта ви към нея. Престане ли ябълката да дава плодове, вие веднага изменяте отношенията си към нея. Тогава, кой е плодът, заради който хората трябва да се обичат? За да обичате някого, вие все трябва да очаквате някакъв плод от него. Ще кажете, че, еди, кой си човек трябва да ви обича, защото Господ е казал така. Да, но и ти трябва да го обичаш по същата причина. Следователно, който прилага Божия закон спрямо мене, и аз ще приложа същия спрямо него. Не изпълни ли Божия закон към мене и аз няма да го изпълня към него? Казано е в писанието Любете враговете си. Ако аз съм готов да любя врага си, това правя заради Бога, заради Неговия закон. Не съм ли готов да изпълня Божия закон? Не мога да обичам врага си. Казано е още в писанието да възлюбиш Господа Бога Го с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Как може човек да люби Бога по този начин, щом не знае какво нещо е душата? Как може да го обича с всичкото си сърце и с всичкия си ум, щом не знае как сърцето люби и как ума? Ум, сърце, воля, душа – това са неопределени идеи за човек. Съвременните хора си служат с много идеи, които са мъртви за тях. Мъртви идеи са тия, които не внасят живот в човек. Това са идеи на книга, които никъде не могат да се приложат. Да живее човек с такива идеи, това значи за пример да познава цигулката на книга, да чете ноти само с устата си, без да вземе цигулката, лъка и да свири с тях, без да чуе какъв тон издава всяка нота. Да говорите за любовта е едно нещо. Да прилагате любовта е съвсем друго нещо. Който ви обича, той е готов да ви умие, да ви облече, да ви нахрани, да ви даде послом, да ви изпрати на училище, да учите и да и Обаче и слугата, на когато плащате добре, е готов да направи всичко това за вас. Тогава каква е разликата между любовта на слугата ви и на този, на когото нищо не плаща? Голяма е разликата. Следователно, когато говори или прави нещо, човек трябва да влага известно съдържание. Всяка дума, която има съдържание и смисъл, крие в себе си магическа сила. Такива думи са подобни на кибритени клечки. Достатъчно е да драснеш такава една дума, за да произведе пламък и топлина. Думи, които при дрязкане не произвеждат топлина и светлина в ума и сърцето на човека, те са упоручени. В сегашния живот много неща са опоручени. В музиката даже има известно опоручаване, следствие на което често слушаме големи дисонанси. Вземете за пример Два камертона, които издават тонала, но в тях има някакво различие, не звучат еднакво. Ако хората се оплакват от живота си, това се дължи на факта, че са изгубили основния тон. Разумният, добрият живот, има точно определен основен тон. Който е попаднал в този живот, той познава неговия тон. Всяко нещо в живота, всяка негова проява има свой специфичен тон, който трябва да се спазва. Спазвате ли основния тон на нещата, вие всякога ще бъдете доволни. Първичният живот, който представлява начало на битието, има свой основен тон. Следователно, Казваме ли, че човек трябва да се върне към първичния живот, подразбираме намиране на основния тон на този живот. Идай! Началният тон в музиката е тонът до. Крайният тон в музиката е си. Тонът до е цял, а тонът си полутоние, т.е. между си и до има Тон. Значи началото на музиката започва с цяло число, а краят на музиката съвършва с тона си, с полутоние, т.е. с дробно число. Защо музиката свършва с дробно, а не с цяло число? Затова има ред причини. Като изучавате живота и създаването на човека, виждате същия закон. Бог е създал първо мъжа, а после жената, която направил одреброто на мъжа. Първоначално мъжът е бил цял човек и животът му бил смислен. Обаче като дошла жената и мъжът станал половин човек. От този момент живота му се обесмислил. Мъжът, който първоначално е бил цял човек, със създаването на жената се раздвоил. Сърцето му отишло в жената. Той запазил само ума си. В този смисъл и жената е раздвоена. За да се допълнят като цели числа, те се стремят един към друг следствие, на което забравят Бога. Обикнали една жена, мъжът започва да я затваря къщи, не я пуска да излиза навън сама, да не гледа чуждите мъже. С това той иска да каже, че понеже е направена от реброто му, жената трябва да влезе в него, да се намести там, където е излязла. Докато се върне в дома си, мъжът постоянно мисли за жена си и какво прави, да не биде излязла някъде. В това отношение той става художник, започва да рисува картини във въображението си. Той не е свободен, но и жената не е свободна. И тя постоянно мисли за мъжа си, къде ходи и какво прави. Обаче, когато жената дружи с жени и мъжът с мъже, те пак не са свободни. И жената е художник, и тя рисува картини за мъжа си. Какво може да се очаква от хора, които се натъкват на такива отрицателни състояния? Какви деца могат да родат такива майки и бащи, които по цели дни тържат в умовете и в сърцата си най изопачени образи, мисли и чувства? Синовете и дъщерите на такива родители ще играят точно такива роли, каквито родителите им са създали в умовете си. Тази е причината, поради която в живота на хората забелязваме вътрешна деформация или изобачаване на техния сърдечен и умствен живот. Христос е дошъл на земята именно за това да извади човечеството от неестественото положение, в което се намира. Той казва Ако не се родите отново, от вода и от дух, не можете да влезете в Царството Божие. Всяко нечисто нещо трябва да мине през вода, за да се очисти. Малцина разбират вътрешния смисъл на стиха, в който Христос говори за новораждането на човека от вода и дух, които не могат да се новородят още сега. Те отлагат нещата за друг живот, когато ще се природят физически. Ако и тогава не могат да разрешат въпросите на живота, те ги отлагат за трето, за четвърто, за пето и т.н. нататък прераждане. Обаче прераждането не разрешава въпросите на живота. Прераждането има смисъл само тогава, когато човек придава Нещо положително в своя живот, с което подига и разширява съзнанието си. Не постигне ли нещо в един живот? Прераждането е безпредметно. Какво значи дробта 4 четвърти? Тя показва, че цялата единица е раздробена на 4 равни части, които са взети отново с цел да образуват цяла единица. Можете ли от тия четири части да получите същата единица, която първоначално сте имали? Ако разделите една ябълка на четири равни части и съберете, съберете тия части отново, можете ли да получите същата ябълка? Както и да прикрепвате тези части, вие не можете да възстановите първоначалния вид на ябълката. Защо? Нещо е изгубено от нея. Следователно, както и да са свързани, мъжът и жената никога не могат да образуват онова единство, което е съществувало в първия човек. Защо? При раздвояването, т.е. при поляризирането на човека, се е изгубил един съществен елемент. В този смисъл, никога 4 четвърти, не могат да се съединят така, че да образуват единицата, от която са получени. На четирите четвъртинки липсва нещо. В тях има един минус, който трябва да се допълни. Съвременните хора, светски и религиозни, имат един минус в живота си, който им създава страданията и мъчнотиите. Те започват добре с цял тон, сто на до, а свършват с полутони, с тона си. Това се забелязва и в лични, и в семейни, и в обществени, и в религиозни им живот. Хората не познават още тоновете на живота, не могат правилно да ги пеят, вследствие на което работите им не вървят добре. Всеки музикален тон има отражение в живота и в природата. Попаднали в това съзвучие на тоновете, човек се ползва от магическата сила, която се крие в тях. Великите адепти и светии и учители могат да се ползват от магическата сила на тия тонове, вследствие на което са в състояние да правят всичко, каквото пожелаят. Мощни са думите на учителите, защото в тях има музика човек трябва да говори музикално. Всяка дума съдържа по няколко музикални тонове. Ако човек взима тия тонове правилно, думите произвеждат нужния резултат. Ако произнесете думата «люби» правилно, тя произвежда приятно чувство в човека. Кажат ли ви Люби майка си, баща си, брат си, сестра си. Вие изпитвате приятни чувства, понеже се намирате в началото на живота си, в битието. Кажат ли ви, люби врага си? Вие изпитвате неприятно чувство, понеже се намирате в края на живота си, в откровението. Обикнете ли врага си както трябва? Любовта към дума ви ще бъде съвършен. Ако обичате началото, ще обичате и края. Следователно. Ако е начало, човек трябва да разбира и познава себе си като начало. Не разбере ли това начало, той не може да разбере себе си. Щом не познава себе си, човек не може да познава и другите. За това е казано още от древните философии – Познай себе си. Не познава ли началото на живота си? Човек не може да познае и края. Началото на живота, т.е. битието, е мъжът. Края на живота, т.е. откровението, е жената. Който иска да изучава откровението, той трябва да изучава жената. Това са въпроси на съзнанието. Ако не можете да разберете проявата на Бога в своето съзнание, вие никога не бихте могли да разберете проявите му нито в съзнанието на мъжа, нито в съзнанието на жената. Сега, за да изучавате проявите на Бога в съзнанието си, не е нужно по цели дни и часове да мислите за това. Достатъчно е да наблюдавате живота и проявите на хората, за да разберете кой ги подтиква към тях. Бог се проявява чрез ума, сърцето и волята на човек. Обаче, за да имате ясна представа за тия прояви, вие трябва да изучавате съзнанието си. Съзнанието на човека трябва да му служи като мярка на нещата. Той трябва да застане в съзнанието си и оттам да изучава проявите на своя ум и на своето сърце. Докато разглежда положението на нещата от позицията на сърцето и на ума, човек не може да има ясна представа за тях. Чувствата не представляват още сърцето, нито мислите представят ума. Докато живее изключително в сърцето си и в ума си, човек всякога ще минава от светлина в тъмнина, от ден в нощ. Искали да преброди тъмната нощ, в която е попадна, той трябва да се качи в съзнанието си, дето ще види малката, но сигурна светлинка, която ще му покаже изходния път. Недоволни от тази светлина, мнозина я загасват и тръгват да търсят голямата светлина, големия огън. Обаче, който не може да се ползва от малката светлина, той не може да се ползва и от голямата. При малката светлина именно, човек би могъл да чете, да прехвърля листата на своя живот и да се получава. От малката мъдрост той ще върви към голямата, която ще осмисли живота му и ще го постави в правия път. За да дойде до малката светлинка на съзнанието си, на която ще чете книгата на своя живот, човек трябва да мине през големи мъчноти и страдания. Не е ли минал през тях, той не може да говори за тази опитност каквото и да му говорят оние, които са минали през тия опитности, той всякога остава на особено мнение. И тъй, искали да разбере своя живот, човек трябва да се ползва от светлината на своето съзнание. В тази светлина той ще познае себе си, а също времено и своя ближен. Познае ли себе си, той ще бъде готов да помага и на своите ближни. Той ще бъде готов да плати дълговете на своя ближен, както на себе си. Иначе, всеки друг човек, пред когато се обърнете за помощ, за услуга, и той може да плати дълговете ви, но два пъти ще ви разплаче, преди да ги плати и след като ги изплати. Не е лесно да каже човек, че прощава дълговете на своя ближе. Това значи, не е лесно човек да се откаже от стария си живот. Какво представлява стария живот? Това е жената, за която всеки човек е женен. Каже ли някой, че не е женен, той се е самоизлъгва? И детето, което се ражда на земята, се свързва с стария живот. Следователно, и за него може да се каже, че е женено. Що се отнася до женитбите, през които хората минават, това са известни институти, дето те се учат. Женен или не женен, всеки човек има деца, с които мъчно се справя. Децата на човека представляват неговите добри и лоши желания. Когато казват, че децата на някой човек са добри, ние подразбираме неговите добри и възвишени желания. Този човек има висок идеал. Той се стреми да разбере живота, който му е даден. Ако не разбере ограничения живот, който му е даден, той не би могъл да разбере великия неограничения живот. Домогне ли се до разбирането на този живот, човек се изпълва с велика благодарност към Бога. Да е благодарен човек от всичко, което му е дадено. Това значи при всички противоречия, при всички изпитания да запази своя вътрешен мир. Той може да се бори в себе си, без да се поддава на отрицателни състояния. Останели верен на Божественото в себе си, на своите вътрешни убеждения, той е придобил онази велика благодарност, която го прави истински човек. Кой е истински човек? Само онзи може да се нарече човек в пълния смисъл на думата, който е разрешил правилно своите отношения, т.е. който се е развързал от всички връзки. Няма човек в света без връзки. Развържили се правилно от връзките на своето минало, човек влиза в закона на свободата. Обаче, докато не е разрешил... Връзките на миналото си, човек не разбира свободата и не може да се ползва от нея. И между ангели да попадне дори, той ще гледа по-скоро да се върне на земята между подобните си. Колкото да се грижите за някое гълъбче, то ще стои при вас, докато не е срещнало някое от подобните си. Срещне ли едно гълъбче, то веднага ще напусне вашия дом. Гълъбчето отива при гълъбите, кокошката при кокошките, овцата при овцете и тъй нататък. Следователно, хване ли ви Бог и вие като гълъбчето ще гледате да се освободите от ръцете му и да се върнете при подобните си, при гълъбите. Това е неразбиране на живот. Гълъбът, мъжът, жената, личността, семейството, обществото – това са идеи, които трябва да се разбират. Не разбира ли човек идеите, както и формите, с които природата си служи, животът остава за него неразбран. В край на кращата той казва, животът е безсмислен. Не. Животът има велик смисъл. За кого? за разумния, за философа, за светията. Когато заминат за другия свят, те знаят какво нещо е живот. Когато грешникът напуща земята, той не знае защо е живял и какво представлява живот. Като ученици, вие трябва да работите върху себе си, да дойдете до онази светлина, която е в състояние да ви преобрази, да реформира стария ви живот. Не придобиете ли нова светлина в съзнанието, вие ще се намирате в положението на гълъба, който като види отворена врата, веднага отива при гълъбите. Подръжавайте на гълъба, но в чистотата му. Гълъбът се храни с най-чистата храна. Откакто е създаден до сега, той не е изменил на обещанието си по отношение на храната. Човек трябва да бъде чист и в чувствата, и в мислите си. Каквото да става около него? Той трябва да бъде тих и спокоен. И да убива човек пред него, той трябва да остане тих и спокоен. Чистотата, която го има, го прави мощен. Той може да помогне на ранения. Да заздрави раните му. Достатъчно е да се приближи при него, за да го успокои. Ако види, че има четири рани, той веднага ще познае, че раненият е мъж. Без да гледа лицето му, по броя на раните се познава какъв е раненият мъж или жена. Когато бият или раняват жена, никога няма да я ударят четири пъти. Жената може да я бият или раняват един, два, три, пет или повече пъти, но никога четири пъти. Числото 4 е закон, който има отношение към мъжа. Тъй като ударят ли някого четири пъти, той непременно е мъж. Ударят ли някой мъж повече или по-малко от 4 пъти, той по форма само е мъж, а по енергия и сила. Себе си е жена. Това, което говоря, е факт, който може да се провери. Възможно е да срещнете изключение, но изключенията се дължат на други причини. И Христос получи 4 рани. Някои евреи, като осъзнават своята погрешка, казват, че тяхната задача е да запълнят раните, които са нанесли на Христа. Докато не направят това, те не могат да ликвидират със своята карма. Четирите рани, които нанесоха на Христа, показват, че той пострада за греховете на човечеството. Като видяха, че умрял, Нанесоха му още една рана. Петата рана беше рана на греха, на злото в човек. Всички хора очакват втори път да дойде Христос на земята, но той тук погледне раните на ръцете и на краката си, помисли си малко и казва Много ще чакате, докато дойде на земята. Христос ще дойде на земята, само когато раните му съвършенно изчезна. Това ще стане във времето на шестата раз. Значи, докато хората не изправят живота си, Христос няма да слезе на земята. С слизането на Христа, земята ще се запали и изгори. Огън ще слезе на земята да изгори всички нечистотии. Всички лоши и нечисти мисли и чувства на хората ще изгорят и ще остане само идеалното, красивото в тях. Те ще започнат нов живот. Живот на любов и знание. Живот на истинска свобода. Това се отнася за уния, които ще бъдат готови. Те ще разберат живота и ще приложат любовта. Които не са готови, те ще чакат нови условия. Защо идат страданията в живота? За да обработят, да стопят твърдите дела в човека, да превърнат неблагородните метали в благородни. Отрицателните състояния в човека, както и мъчнотиите, на които се натъква, са твърди тела, които трябва да се ступят. Какво прави химикът, когато иска да огъне някой метал? Той подлага даденият метал на известна температура, различна за различните метали и го стопява, т.е. превръща го в течност. От течност той може да го превърне във въздухообразно тяло. В този случай огънят, температурата играе важна роля. Следователно, попаднали човек на огъня на любовта, всички твърдите лав в него се стопяват и се превръщат в течни и въздухообразни. Обаче това още не е достатъчно. Понеже неблагородните метали, като калио, лово, мед, желязо, се окисляват, и внасят отрови в човешкия организъм, те трябва да се превърнат в благородни, в злато и платина. Само любовта е в състояние да преобрази тези метали, да ги превърне в благородни. Една от задачите на човека е да приеме жизнената енергия, т.е. праната от природата, и да я използва разумно. Когато праната минава през скалая, Резултатът е един. Когато минава през ловото, резултатът е друг. Обаче минава ли през златото и платината, резултатите са съвсем други. Колкото повече злато има в кръвта си, толкова повече възможности разполага човек. Златото е добър проводник на висша енергия. Няма ли злато в кръвта си, човек не може правилно да приема жизнената енергия и да се ползва от нея. Следователно, каквато е преобладаващата среда в човека, такива ще бъдат и резултатите на неговия живот. Мнозина се стремят към духовен живот, но за да придобият този живот, те се нуждаят от вътрешна светлина, като условие за разумна работа. Има ли човек вяра и любов към Бога, нищо друго не му остава, освен да работи съзнателно, за да преобрази живота си. Целият космос иде в помощ на човечеството. Той разполага с разумни реторки, в които поставя човека, за да го обработи. Докато е в ретортата, човек страда, плаче, измъчва се, но в края на краищата той вижда, че това е неизбежен процес. По този начин само неблагородните метали се превръщат в благородни. Този процес се извършва постепенно. Когато огънят силно напече човека, дава му се възможност да излезе навън, да се разклади малко. Разумният свят предвижда всички положения, средствия, на което е оставил в ретортите си дубки, през които човек може да излиза. Обаче поставили го невидимия свят в ретортата, преди да се е разтопил до край, той не трябва да излиза. Бог изпитва човека доколко е силна вярата и любовта му. Някои хора... Едва усетят огъня, веднага бягат навън. С бягане въпросите не се решават. Защо трябва да страда човек? За да се усъвършенства, За да се облагороди. Страданията са условия за разумен живот. Разумният живот определя отношенията на човека към Бога. И тъй. Влезете ли в ретортата на природата? Не бягайте. Имайте търпение да минете през различните температури, през които металите се тупят, докато стигнете до температурата на топене на платината. Следователно, ще минете през температурата на топене на всички метали на калая, който се топи при пред 233 градуса. На уловото при 200, при 200 328 градус, на мета при 1063 градуса, на желязото при 1500 градус, на златото при 950 градуса и на платината при 1750 градуса. През колкото по-висока температура минава човека, толкова по-добре и по-право мисли. Правата мисъл води към право разбиране. Ако не мисли, човек дохожда до механическо разглеждане на въпросите. Механическото разбиране не решава нещата. Като живее по закона на любовта, човек ще бъде добре и на земята, и на небето. Той ще се учи и ще види такива неща, каквито не е предполагал. Живее ли в безлюбие, пак ще види много неща, но те ще го разрушат. Живота на любовта носи радост, светлина, знание за човек. Животът на безлюбието носи страдания, разочарование, смърт. Живее ли в закона на любовта, човек се ползва от нейните привилегии. Божията любов носи пълния живот. Беседа от учителя Държана пред общи окултен клас на 25 май 1929 г. София.